Чудомир Йовчу и Данка Не беше такъв човек дядо Драган Чакърът Амана Докато беше жив Бог да Го прости и ктитор го избираха и почет имаше между хората и имотът му Имот беше едно като си отиде баба Чакърка се завайка запресвива се от Корем прегърби се до земята легна и не стана Синовете му бяха отдавна Отделени та цялата работа падна върху Данка най-малката му дъщеря и... Йовче бомбала мъжа и... Бомбалът беше кротък човечец като приведен зети. Малко слабоват в ума. Радъй го беше взел едно време дядо Драган хареса. Го насили половата си дъщеря Данка и ги задоми. За работа е чудо. Тори. Мъв в турбата един голям хляб прати го сралото в полето и не му бери грижата. Ама инак си е вързан неумятен и остен не може да си отсече като хората. Веднъж срещнал дядо рача Чубана до доравнака, че носи една шарена хурка от гората. Написали дядо Рачо наря зеляна кънета чея. И станил горе в къжала и бурмалия. Гледа ли я бомбалът въртя ля? Насам натай чудил се паси, си погледнал ръцете, протъчил ги напред и рекал Златните ръчички дядо рачо На яз ги имам две пущините като Мечешки лапи са, ама освен да чупят големи комати за друго ги не бива И си отминал с въздишка Колкото беше работен и добър бомбалът толкова дяволите и мързалива беше Невястата му Чорба из щърка, нали и се ходи на поле? Все работа. Си намира в къщи, на болна се преструва и рядко на нива ще иде. Везден. Митка и селото като вретенярка циганка. От тук изпроси нещо там и я. Почерпят раки и къв се запустят плюсница мисли. Пък да и проличи да речеш. Нещо по гата, а то дребно танко и изметнато като дъска. Остане ли в Къщи цял ден тършува по тавана из долапите и полозите. И то да е само из. Техните иди дойди, ама вземе, че се провре през плете като вестулка и хай да налаля мандала в двора. Претръска каквото намери и оттам през кумшу лука, че обаби керини. Като събера една пръстилка и яйца, занесе ги на дюкяна. Хаджи Дончу ги прегледа едно по едно в шепа срещу слънцето. Върне и за матоците и полозите, а за останалите и напълни едно шешес ракия. И я изпрати поживо, поздраво. Ей, кретко нищо и никаква животинка я гледаш, ама. Пие ракията ти, казвам, като циганин суроватка. Отминча калайджията. Повече я пи окото и не мига. Като престанаха да носят кокошките след Димитров ден почна пилетата да продава пък. Бегледа йовчо зарен бро ги намаляват и намаляват. Лисица трябва да я мисли си и взема от коля русин капаната го залага под сливата до дръвника, където нощуват кокошките. Хубаво ама една вечер да забрави и като отишъл да събира съчки за огъня да вземе да се насадив. Средата тъщял да му откъсне краката, както бил бос. Два месеца с чисти трици ги налагаха и ги мазаха с сладкия мехлем. Есен даде Господ родиха сливите и си свариха цял гюло в казан с ракия. гаданка и светнаха очите от радост и почна безмярка да пие. Като оръл на синьовец, един ден бумбалът си счупил плазицата на ралото. Изпрегнал воловете, вързал ги под крушата и се запътил за село да търси. Нова. По голям обето ще си дошъл в село, отворил врачката и намерил жена. Си простряна на двора до копището с запенена уста. Какво правиш тук, Мари? Умирам, ⁇ вчо, болна сам. От външна болест паднах. Амищо си са умири сала на ракия. Като ми прилуша, прилуша, рекох, че отсушените сливи, дето ги ядох. Та си сръбнах да но ми мина, а то ме удари в главата и паднах. Грабва я той и я занася вкъщи вкъщи при майка и... А тя горката като си лежала. Завайкала се, заплакала и отпусти хорски срамоти и взела, че го излъгла. Ох! Не знае синко, не знае. Стана вече година и нещо ми не се. Не мине както си стои разтрепери и се прежълте и пада като подкосена. Не. Смеехме да ти кажем да но няма, няма да е. Лоша болест е това. Какво? Ще я правим млада младина и аз не зная. Не ни закара да я пратиш низа. Никъде. Невярна болест. Ще и дойде някой ден, че ще падне в ръката я. Нали си е простоват бумбалът повярвал. И от тогава кака Данкъв се в село. Си седи и през ден, през два почна да си пада от външната болест. Главна буква И. Колкото повече пада толкова ракията в казана намалява. Забелязал най-после това един ден бумбалът рекал на баба си. Дърто някой и из с избата. Ракията е през половена. Е, ами че, кой ще е синко? Два пъти сме пълнили повърчето само за гробище и дето продадохме трите кила на хаджият, купихме сит на соли. Малко газ. Друго не зная. И аз не зная, ама види ми се много е намаляла от и той и пак уж. И повярвала ама си рекал на ума. Теже норята ще я изнесат на хаджидонче и по гробищата да си. Напълнява се едно гюлово шише и да си го скриета кога се върна уморен. Вечер да има да си посръбвам. Напълнил то шишето и тук там, че го заровил в хамбара в житото. А пък кака Данка пила и продавала отказана пила и продавала докато му. Се снало дъното един ден. Като докъпчила нея почнала да души из двора. Пък пустият и нос си, че от него може ли нещо да се укрие? Как подветрила? Шишето в хамбара не знае, ама почнала и оттам да си цука и в едно късо. Време оплакнала и него. Ами сега? Ако го потърси овчо? Мислила круила. Пощината и най-подир взела, че разкрила една дубка на керамидите на хамбарата кму над шишето. Похнала шишето за един камък разляла малко вода. С ракия наоколо турила до него една керамида и се спотеила като коткъв. Дреб. А бомбалът нали си е заблиян, забравил за скритата ракия. Чак след някой. Време хе, като се върне ледне вечер от гората уморен дошло му на умза. Не е и отишъл в хамбара. Га поразрови лужитото що щеш. Шишето с чупено и него керемида. Пипнал надолу, мокро. Дигнал глава на горе дубка. Да, на Дане Мари развикал се той, кой направи тая магария. Каква Магария бре? Що ще тая керемида в хамбара? Че откъде да знае, бре, човек? Кой ти е стъпал там? О, кучето, кучето. Пусто да много червите изедат. Него сам виждала да се катери по пещте и хамбара. Лятос като с сливите, че се качваше по кирамидите да ги яде. Проклетото. Колко пъти съм го гонила господ да го убие. Скоро да ми донесеш пушката. Оля ти. Какво си намислил? Пушката ми дай ти казвам. Нещата я краста да ми мърси двора. Лятос. Яйце се не свърта в пологанто, се не обажда. Пилетата ги презполови. Лисицата то пак спи. Куча ли ми е това? Хапля. И като грабнал пушката от смаяната си жена, бомбалът се прицелил, треснал и го убил на място, както си спяло горкото свито под стълбата.